Són les 7 Quart FM Emissora Municipal de Quart A Quart FM Parlem Parlem Un programa de converses Presentat i dirigit per Imma Guerrero Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tendríem entre nosaltres en Robert Perera i Mallorquí. Hola, Robert. Hola, bona nit. Què tal? Bé, eh? Gràcies per haver vingut, primer de tot. Gràcies a vosaltres. <laughs> en Robert, per molta gent el coneixerà de quart, ah. és el senyor que porta l'estanc del poble. I, a més a més, és un senyor, un gran ferrer que sap treballar amb el meu ferro. Per conèixer una miqueta més en Robert, com cada setmana li hem demanat, que triï cinc cançons importants per la vida i una recepta de cuina. La primera cançó que ens has demanat és la cançó de la trinca, La Faixa. Per què set aquesta cançó? Home, crec que La Faixa és una cançó que és emblemàtica, no? En els temps que visquiem al franquisme, doncs, aquesta gent doncs, van fer un, una sèrie de coses com per, per revelar-se, no? que encara era una mica prohibir revelar-se. I aquests ho feien d'una manera que, bueno, que els hi permetien, no? Et deies que és curiós perquè a la trinca l'anàveu a veure els embalats encara, no? Embalats i a les discoteques, i a vegades hi havia discoteques que tenien un escenari, per exemple, anaven actuar, no? O sigui, eh, aquell temps era normal per a ells anar a aquests llocs. Doncs posarem la primera cançó, que és la cançó de La faixa. El corset no està de moda La cotilla va de baix. Per els fabricants de faixes De la indústria nacional Convoquen per la tablilla El greminal no cotilla Dimecres a dos quarts d'onze Assemblea General La faixa ole, ole, ole, La faixa està de rebaixa Ole, ole, ole No se'ls veu gaire optimistes Aquells fabricants de faixes Altrament dits Feixistes s'inaugura la reunió i és tan gran l'esperament que per calmar l'assemblea així parla el president Clients de tota la vida ara ens estan fent el salt no s'exporta cap cotilla ni a Grècia ni a Portugal Què tan a se a Europa que tant canviar de jaquetes, si no vendem el negoci, anirem a fer punyentes. Tots fent números he vist, que si segueix anant de baixa, caldrà tornar-hi al país, o faixa, o caixa... La faixa, olei, olei, olei La faixa està rebaixa Olei, olei, olei No se'ls veu gaire optimistes Aquells fabricants de faixes altrament dits faixistes yeah, yeah, yeah, yeah. Continuant la reunió es llegeix una octavilla que en contra de la cotilla ha llançat l'oposició. On hi ha escrit, companys, la faixa ens oprimeix i ens domina. Cal cremar totes les faixes i els feixistes de propina. Deu cauen sota la taula víctimes d'un cobriment mitj histèrics els que queden canten exaltadament tres dies en el anyo que rebocem més que el sol jueves Sant corpus christi el 18 de juliol feixistes olei olei olei no busqueu més solució sabeu de fons fidedignes cada culpa és dels maçons i dels jueus, malignes, feixistes. Sou del món occidental, reserva espiritual, sou del mantell protector de la Santa Inquisició. Bé, aquí seguim en directe amb en Robert Pereira, moltes gràcies per haver vingut una altra vegada, i parlàvem de la trinca, no? que eren un grup com la seta Poble Sec, més endavant, que estaven venint llenvitlles, m'explicaves, no? Sí, sí. Van sí, sí, anaven els embalats per les cistes majors i, bueno, feien... Bueno, i feien aquest tipus, no?, que per... es ficaven en una dictadura, però a la vegada que ho feien amb humor, sí, semblava ten... que passava més desapercebut, no? no? Sí, era un humor i era desenfrenat i, bueno, era una cosa que, per regla general, agradava bastant a la gent, no? Era, era com un... Com una reivindicació, però feta d'una manera que els hi, els hi permetien que canviïs. Al ser divertida, és... podien sí. cantar i ens enrèiem tots i com a mínim desfogaves una amiga, no? Aquella època no podies dir segons què, segons en un, els ells ho deien, però ho deien d'una manera que no els hi passava res. I tu també era com... déu nhi no? <laughs> <Sí>. <laughs> Parlem de la teva infantesa, que ho explicaves que ets fill de Llenvilles i anàveu, a la final de Llenvilles, diem-ne, a la vostra casa, Can Parera, i anàveu a escola a caçar, me deies, no? Sí. I anàveu, us venia a buscar un autobús amunt, la corba d'allà la generació, que era molt tancada, mm. antigament. Sí, sí. I anàveu fins, fins a caçar. Sí, bueno, allà érem una colla que... el veïnat aquell, que hi, hi havia cases que eren de Llenvilles, i hi havia de Can Llong, Llenvilles i canllong i alguna que era en terme de caçar. O sigui, les cases d'aquella zona ja estàvem força en el terme, no? I doncs pues érem una colla de mainada que agafàvem i anàvem caminant hasta la carretera i allà venia un autobús petit i ens recollia i ens portava a les escoles a Caçà. I vau fer l'EGB i llavors també l'institut o Bé, bueno, nosaltres vam començar, que en deien, primària, llavors vam passar a l'AGB. D'acord. Vale. O sigui, quan nosaltres vam començar encara no existia, no existia l'AGB. Sí, sí. vale. Llavors sembla que vaig començar l'AGB quan feia quin o sisè de primària, llavors el, el, el quin, vaig ser primària, el sisè ja es deia vale. i llavors feia sisè, setè i vuitè. Com, com, ah, exacte. Va fins, jo soc, vaig fer setè encara. Feien setè i, vuitè, i llavors hi havia el cou o el bup o... El vale, El bup i cou. O, no? o llavors ja la gent... Sí, això ja s'havia d'anar a fer a Girona llavors en aquella època hi havia un tant per ser molt elevat de gent que quan acabaven l'EGB ja plegaven destudiar estudiar vull dir, s'anaven a treballar I havies de a partir dels 16, no? O els 14 ja podies fer d'aprenent? No, o sigui, legalment eren els 16 llavors ja el que passa és que als 15 anys ja hi havia molta gent que treballava. Ja. Quan acabaves el col·le ja... I acabes a treballar. Et I tu vas de... I a fer tu després d'acabar al col·le. Jo el primer que vaig fer va ser fer de lampista. L'empista, a veure, això no ho sabia. Sempre se prenen coses noves, gent de quart. I t'agradava? Sí. El que passa és que, bueno, que llavors per circumstàncies de, de que, bueno, que, que m'apagaven una mica més oi tal, vaig canviar ofici. I què vas fer? No, res, llavors. S'arrallaria ja era... i tot això i vaig començar amb la serralleria i, bueno, i a partir d'aquí ja no vaig tornar a canviar I què t'agrada del ferro per treballar-lo? Bueno, és una feina com una altra no? sí, que passa... quan... Tens una part artística també de l'Helena no? has guanyat algun concurs i algun premi Sí, sí bueno, el que passa és que això del ferro llavors ja tot el tema que pugui ser la, la forja, diguéssim Llavors això ja és, bueno, ja és un ofici que, que, que t'ensenya a treballar el ferro i ja és una tradició i bueno, me va agradar perquè perquè, bueno, perquè és una cosa que, que o sigui t'omple, no? Per dir que quan agafes un ferro li fas escalfar, la fas un, el que sigui, una forma que sigui i el converteixes en una altra cosa, una cosa i quan l'has acabat de fer dius, ostres, ha quedat bé això, no? a veure, tot l'altre que treballem, que pugui ser a la serralleria com puguin ser a fer portes o fer branes o fer reixes o fer... Bà, això és sigui, no? això, bueno, això és una feina que, bueno, que també també té la seva pla d'artística perquè bàsicament estem fent coses a mida cada dia o sigui, estem eh, dissenyant coses, no? el client et demana tinc aquest home, què hi podria fer I, i tu mires de resoldre-li però bueno, és, és diferent en canvi lo que és la Forja és una cosa que és més art no? és, és art i quan crees una peça, què, què fas? t'imagines on te la vas posar o t'imagines per què pot servir o com la pots crear bueno, mira, treus la idea a ja, vegades d'alguna cosa que veus o t'has sacut una idea i dius, ostres, això Quedaria bé per, jo ja què sé, per, per, per, per decoració o per, o per exemple, una làmpara, o, o sigui, per donar utilitat, o bé, bueno, són moltes coses no, que, que, que són útils. Perquè la producció del ferro, pels que no hi entenem res i som uns, uns analfabets, és molt difícil el fet de fer figures molt petites, o sigui... Poder fer, per exemple, una làmpera que tingui forma de flor, que tingui alguna punta. És molt complicat de fer? Mm, Bé, bueno, complicat. O de el tipus de, de material? No, el ferro, o sigui, per fer-li el que vulguis fer-li el ferro, l'has d'escalfar, de tenir vermell. I llavors, bueno, com més petita la peça, més poc has de picar. I, I si això gassi... encara és artesà, vull dir que això has de fer mal. No, això és es fa és tot de mal. A mà. Sí, això escalfa el ferro un carbó de pedra, hi ha un procés, no? Poses el carbó, de, en, el, en el foc del carbó de pedra, posa el ferro a una temperatura, que en diguem el vermell... Quants són? Això són uns 700 uh -huh. graus. I llavors, a partir d'aquí, el ferro, quan està amb el color cirera o el color blanc, que en diguem, que és més de cirera, queda, o sigui, el piques i es deforma i fa la forma que li vulguis fer, no? Llavors, esclar, l'has de saber picar, també. Clar, que el pots liar molt. Sí. Sí, home, ha, has de saber una mica el que va ser i la manera que l'has de picar i, bueno, i llavors el piques, a... el piques amb el martell a sobre l'enclusa i va agafant la forma, llavors es refreda l'anar picant, es va refredant llavors el tornes a escalfar i continues és una feina laboriosa i de paciència no? i de temps, quant t'hauries de fer una làmpra, per exemple? Home, depèn de bueno, senzilla no ho sé, n'he fet, fetes en, de l'AMPRES en fer amb nosaltres, i n'he fet en dues o tres hores, i n'he fet en 30 hores, depèn del treball que hi facis. Clar, clar, clar. Quin món, veus, quan hi ja entenc res, faig aquestes preguntes absurdes, però, per no? però bueno, és interessant, no?, conèixer un ofici com és l'ofici de Ferrer. Sí, és un ofici que més aviat, eh, vull dir, s'està perdent bastant, perquè, vull dir, bueno, com molts oficis que aixís artístics o manuals, no? I bueno, i, i ja, ja n'hi ha de gent que en fa, que, que ho fa, i es fan trobades, es fan fires, i es fan coses, bueno... Però la gent torna a valorar, no?, una miqueta. Sí, el que passa que, que bueno, que, que és una... O sigui, el que hi entén sí que ho valorarà. El que passa que avui dia ha arribat molta cosa, per exemple, de, de l'Àsia o d'allà en sigui, i, bueno, són coses que a la vista entren... Dius, mira, això és maco, no?, pel no hi entén no? Però, bueno, clar, val, val molt, poc temps i llavors la gent moltes vegades diuen, guaita, això mira que és maco, i ho compren, no? I, i, però el valor aquell el dius, no, això és forjat, això és el que sigui... Clar, ha de ser gent que, doncs, pues, bueno, que valori, que hi entengui una mica, i el que sigui, però encara n'hi ha. Vull dir, es fan, es fan trobades que... que que hi ha bastanta gent que forja, vull dir... Un encara... en lloc també a vegades és veure no, la gent, és impressionant veure sí. el filatge de, del ferro calent, no? El que, és... oh, que li agrada, sí, vull no. dir, és és una, bueno, és una cosa ja... artística, no? Vull dir, que com veus que d'allò se'n fa... És cosa que és rígida i dura, però com la pots manipular escalfant te tants graus, no? Sí. I quines fons pots donar-hi? Sí, sí, sí, sí, vull dir, bueno... És, és, és, és una cosa artística no? Vull dir que... Has vingut algun premi, no?, m'ha dit l'Helena Bueno, eh, hem fet alguns concursos alguna vegada, han tingut algun petit premi o reconeixement eh, llavors, bueno, vam eh, aquí a l'artesania de Catalunya doncs pues, em van proposar per, per, per fer amb la carta aberta artesà i tal, perquè van presentar una sèrie de peces i tal per valorar el que es feia van, van donar la carta amb artesà, i bueno, això bueno, són coses que, que, que, que tenen la seva importància perquè, bueno, perquè te, te reconeixen una mica la feina que fas, però va, tampoc és, és gran cosa. No? Bueno, però, més, alguns, no, està molt bé, i tant, no us faltaria. Sí, sí, bueno. <laughs> però coneix una miqueta més en Robert, com cada setmana el convidat que ve el parlem, tria cinc cançons importants per a la seva vida i una recepta de cuina. O que la facis o que te l'agradi menjar-la. Aquí tenim les dues parts de recepta. La segona que has triat és la cançó del meu avi. Per què sé aquesta cançó? És una, és una cançó mítica, eh, també. Bueno, perquè és una cançó que, que, que jo crec que entra dins no? Té un sentiment, no? Oh, em fan aquest programa a tv que es diu No me puc treure del cap i sortia perquè aquesta cançó és tan important, no? I perquè crec com, com una generació, no? Que la gent sí. la sent al final i acaba... Quan diu varen morir coberta, no? Van xucar per als americans, la acaba plorant moltes vegades, no? Sí, sí. Campanya... És, és molt, molt profunda, no?, en aquest aspecte, jo crec. Doncs, anem a godir-ne. Oh, meu ami! Oh, meu ami! Oh, meu... ta ta en directe amb en Robert Pereira Mallorquí i ara em una anècdota divertida de la fira de, de Banyoles que vau tenir que hi havia diferents artesans que ensenyaven els oficis, no? Hi havia un cisteller, un ferrer, el terricer, hi havia el, el, el leuner Bé, bueno, i sol en ser-hi, més o menys... Els nens aquest. deuen flipar, no? quan us veuen allà. Sí, clar, la gent s'ho mira, vull dir, sí. Fas una mica de... O sigui, la gent, clar, són coses que normalment no els veus, aquests oficis, i la gent sí, s'entreté mirar-ho, no? sí. I què va passar? No, bé, bueno, que amb aquestes que estàvem allà, i el cisteller que estava al costat, tenen un, un punxó, diguéssim, que fa una espècie de cono, que, ten, un de, que el fan servir per... Els bímecs a dintre dels cistells, que no me'n recordo com se diu la peça, té un nom, i fa, és una peça de ferro que està blincada, fa com un cono, és una peça així una especial. I me va venir i em va dir que que, estava, que tenia la peça que era bastant trencada, diu, aquesta peça, diu que ets el ferrer, no es podria fer una peça com aquesta? Jo li vaig dir, home, mirem-ho, no? la farem. I, fas, bueno, total, que, i com que em la demostre que sí no n'hi havia vist mai cap, tampoc la coneixia aquesta peça, no? Bueno, vam agafar un passant a ferro, vam començar a picar, vam, vam anar molt de jala i vam anar agafant la forma i un parell d'hores va tenir la feina feta, la, la peça va estar feta i tal, i li vaig portar, dic, té, aquí tens la peça. I em diu, i què te tinc a donar per la peça? Dic, dé'm un cistell, així és per anar a caçar bolets, cada cadascú tindrà el que, truig, el que necessita, no? Un no? truí, clar que sí. Bueno, és una tec. Bueno, però està molt bé, no?, poder puguem intercanviar. Bueno, sí, amb aquests postos vull dir, sempre conèixer gent interessant ah, i clar. sempre bueno, cal coses diferents i vegades potser ell per buscar aquesta peça es tornaria boig perquè algú li fes i sap que un altre dia si se li espatlla... No, que és que, que anava no. amb fires i ja hi va, que no, també amb fires i així, si no trobava ningú que, que, que li, li fes, i bueno, jo la tenia molt trencada, diu, és que no sé com fer-ho, que ja he de fer una i no sé com fer-la. I bueno. Fet i ja està, veus? <laughs> Parlàvem de la teva vida i explicàvem una miqueta que la teva dona us vau conèixer, quan ellen... us vau conèixer, eh? No vol dir que comencés la relació. Que ella tenia 13 i sí. tu tenies 15. Sí. Per la, ell... festa, per la festa major de vidreres, sí. Perquè ella és de vidreres. Sí. I que hi havia, hi havia la trinca? Perquè no. ja seria el sum. <ríe> no hi havia la trinca. No, no recordo que hi havíem, però... Com ha sigut la, la teva no. Imma. Imma, com jo. Doncs Imma et saludem des d'aquí a la ràdio i et convidem, com vulguis venir, a programa Parlem a veure si ets fa cas si et com com va anar això? Com, com va ser aquesta... ah, no, res eh? Vull dir, vam anar a veure a, festa, a festa Vidreres i, bueno, i allò que fèiem abans que quan tocaven ràpid la gent ballava i llavors tocaven lent no? i llavors els nois començaven a anar voltes a la pista i anaven preguntant a les noies si volien ballar no? i la majoria deien que no i de tant, tant havia alguna que deia que sí doncs l'Imma va dir que sí i vam ballar i ja està, ah. ens vam conèixer i després va passar el temps i ens anàveu trobant en alguna festa major o... sí, ens anàvem ah. trobant en alguna discoteca o festa major, perquè ens coneixíem, no? vull dir amb amics, no? però no, no vam començar a sortir hasta més endavant Lleus, te'n vas a l'Emili? sí on te vas a fer l'Emili? bueno, eh, primer vaig anar a fer el campament a Còrdoba i després em van destinar allà a la línia de la Concepció al costat del pellón de Girona. Uf, molt lluny no això. Bueno, a tres punts. A I què l'experiència va ser dura o va ser prou fàcil? Va ser... hi ha gent que la gent que odia, hi ha gent que té històries, moltes històries de la Mili. Com és la teva, Mili? Bueno, en aquella època la Mili pues durat que, que era una època molt diferent, eh? Que, bueno, que tot funcionava diferent era una manera de viatjar una miqueta potser, no? jo, jo vaig tenir ocasió de poder-me fer voluntari a Girona perquè tenia un, bueno, coneixia el meu pare amb un que m'hagués pogut fer entrar aquí en el quartal de Girona de voluntari, hauria pogut tenir el pernota hauria es potser allà a casa i no vaig voler perquè vaig dir no, jo per anar a l'Emili i vaig allà on me posin no, no, voluntàriament aquí no hi vaig jo no? i bueno, em va tocar i me va tocar però bueno, a, a partir d'aquí doncs pues, bueno, és una mica que no havies sortit, tampoc es havia viatjat gaire i coneixes pues, no? mons nous, no? I, I nova, i, no? i gent nova, no? Tinta... i bueno, vaig conèixer Andalusia tota Andalusia que no hi he estat mai, doncs pues, vaig Clar, conèixer si tens permís, ja no et val la pena venir fins aquí ja coneixes més la zona on estàs també està bé això sí, també te vas una mica... bueno, les províncies d'Andalusia les vam visitar totes, més o menys i bueno, estàs allà i llavors em deien... Bueno, l'Emili en si, depèn de la sort que tens, doncs pues te passes més bé o més malament, no? Tens alguna anècdota divertida per explicar-nos-en? Una anècdota de l'Emili? O vàries, perquè de fet deuen haver moltes, no? Bueno, anècdotes eh, sempre, sempre n'hi ha, ara sí que s'ha alguna. Eh? Bueno, una anècdota va ser, per exemple, que ja, quan ja portava no sé si portava 8 o 9 mesos de mili, nosaltres estàvem en el cos d'artilleria i el patró d'artilleria de Santa Bàrbara. Uh -huh. I per Santa Bàrbara, en allà organitzaven uns jocs, o sigui, futbol, bàsquet, eh, o sigui, que, que havien de competir entre les companyies, no? Uh -huh. I el capità de la nostra companyia, nosaltres estàvem a la plana major, perquè estàvem a la companyia de serveis, Bueno, se'n deia, la bateria de serveis i artilleria es diu bateria. I ens va dir el capità que s'hi guanyàvem, que ens licenciàvem un mes abans. Carai-ho! I jo, esclar, com va dir jo, em vaig apuntar a per tot. A futbol, a estirar, a estirar la corda, a bàsquet, a tenis... Bé, bueno, coses que no tenia base idea, però vaig pensar... Guita, si, si, si, com que allà en aquella nostra bateria, gairebé tots érem catalans i bascos i... I, i valencians uh -huh. i havia gent molt forta al no? basco sou normalment molt forts no, aquests ja tiraran Aquest que del càl·lo sí. i vam guanyar oh. i ens va deixar marxar un mes i ens va llicenciar un mes abans bueno, vam quedar a campió ens va cortar la nostra bateria i llavors el capità ens va cridar i ens va donar la blanca que en la cartilla al cap de dos dies ens va fotre tots fora un mes abans I, bueno. i què vau fer? vau tornar cap aquí? vau aprofitar per fer un viatge? no, no cap, aquí. cap aquí a, -a, aquí, eh? a treballar perquè havien acabat els calés <laughs> clar que et pagava una mica en aquell temps 535 euros al mes ai euros, pessetes, pessetes. és poquet, clar però això t'era més barat i per sí, roba bueno, també te no? 535 euros en tenies no fumant gaire jujús per cobrar el tabac Era més barato, ai 500, car... 535 pessetes o sigui, un paquet d'educados llavors valia 30 pessetes i un de Winston així se'n ha de dir, 35 o 40 de 35 yetes a 3.5 i mig gaireval i 4.5, ja val i mig, no? o... Sí. I l'estany el vau muntar de seguit després amb la teva amb llavores bueno, quan, llavors, quan jo, jo vaig venir, o siguer. Jo vaig venir aquí quart perquè hi havia en Ramon Ferrer que vale. se llogau el taller. Uh -huh. I llavores, eh, bueno, jo me vaig enterar que es llogau aquest taller i tenia, llavors havia tornat jo de la Milli i tenia ganes de de treballar per compte i vaig parlar amb, el, amb, el, amb en Ramon, amb el Ferrer, i m'ha dit, jo vull jubilar-me, perquè ja tenia 65 o 66 anys, Diu, i m'ho vull llogar. I bueno, vam arribar a un acord i vaig començar jo treballant aquí. I llavores bueno, eh, al cap d'un temps eh, va morir Ramon, jo estava treballant i això es va morir. I llavors va quedar la seva dona i, i la seva dona doncs, plorava l'estanc. No? I al final ella ja era gran també i va dir, uita, diu si, si d'això, pues, jo vull marxar i tal, si tu vols quedar tot això pues, arribem amb un acord i d'això hi va anar així no? i llavors ja quan, quan vam agafar l'estany ja, ja ens vam casar i amb l'Imma ja feia 3 o 4 anys o 5 anys si després de l'Emili, uns quants anys després de l'Emili estem parlant no? No, bueno, no, jo he acabat la l'Emili al cap de, de poc temps no sé si va passar mig any o així ja vaig venir cap aquí o sigui, gairebé fa 30 anys Casés i que estic casat fa 25 llavors al cap de 4 o 5 anys de ser aquí va ser quan es van casar i llavors la meva dona va començar a cuidar-se de l'estany i jo vaig seguir amb el taller no? i ara sigui el 26 ella no? segueix muntant ella, bueno, sí, ella, ella té l'estany jo tinc el taller dir... Per i està bé també les dues coses no? si falla una sí, el ah, que passa bueno, que, que ja. estàs molt liat no? ja massa, no? Dic... Estàs... sí Bueno, i hi vau tenir la mala sort que entessin lladres a sobre a robar, vull dir que... Bueno, això ja n'has parlat la primera vegada i... És la primera com... vegada? No, ja havia passat alguna altra vegada. Però això, els que tenim un negoci verd del públic, ja. estem exposats ja. Bé, bueno, els que tenim un negoci públic i els, I els... Que, i els que viuen en una casa o en un pis que també... Sí, sí, sí, perquè ara, ara ningú està exempt en... de que t'enzi i te robin i llavors no els hi fan res i estan... Bueno, ja s'hi fan, ja discutirem això després... <laughs> Fiquarem una altra cançó teva per anar a combinar una mica de xerremet una mica de cançó i aquesta cançó que m'has triat ara és un bolero que es diu solament té una B d'Agustín Lara sí. T'agrada aquest bolero? Sí, bueno, jo crec que també mm, Són els eh... lentes que ballàveu amb l'imba Sí, marca una mica una època no? també de ballar de ballar, no? I... D'anar a ballar? Doncs ballem que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón Aquí seguimos a Radio Cuart <coughs> con Roberto per era mallorquí, i la sort que acaba de picar i ens acaba de venir a dir a la seva filla, l'Helena. Hola, Helena. Elena, <laughs> Helena, doncs ja la coneixereu perquè és una gran participant de la ràdio. Es fa el que es pot. I tant. I, i ahir m'ha fet un favor perquè el convidat em va fallar i l'Helena me diu, el meu pare vindrà. Dic, perfecte. Solucionat. I ara farem un menatge a trobar, aquí tots tres, no? Podem xerrar una miqueta perquè estàvem amb la teva vida i havíem arribat uh, al casament que ja començarà els fills, doncs aquí ja apareix l'Helena però ja soc gran, eh? Ja, ja, ja fa sí. Fa quatre, fa, fa quatre dies. Això, sí. Què tal com a pare? Com, com, com era la relació? De... Si jo tenia una, estac, una botiga a casa, era divertit, de petita? Sí, el que passa que sempre estaven enfeinats els pares, i això és un problema també ja. a vegades quan ets petit, perquè doncs, els pares per tu i el cap de setmana Clar. treballen. Clar, lliçapte sempre treballava, diumenge, sí, el diumenge no, però també. Clar, al matí pels diaris i això. Sí, sí. Clar. però suposo que també és que agafes la rutina no? mm. si és una cosa amb què ja has nascut ja, ja ho trobes normal yeah. i llavors no... Bé, de fet a vegades si donen qualitat de l'estona que comparteixes mm -hmm. ja n'hi ha prou no? a vegades, si et veuen una estona però aquella estona juguen amb tu i estan amb tu és el que es pot, no? a, vegades. a canvi tens una bona educació tens tot el que pots necessitar no? tens tot l'altre sí <laughs> um, què més m'expliques de la teva vida? Buf, què vols que t'expliqui més? Estem bueno, ara entre els fills, el, bé, bueno, això, la feinada que porta compaginar el taller, l'estanc... Tens un germà, no? Són, sou dos. Sí, tinc com, germà. Com es diu? Jaume. Hola, Jaume, el des d'aquí. Poden estar escoltant des de l'estanc, no? No ho sé. No ho sabem. No se sap. Bé, bueno, quan que ens els trucarem. Poseu, que encara teniu un quart per centins i us saludem des d'aquí. Ah, exacte. Bé, bueno, no sé, vull dir, veure, sí, és clar, és, és... O sigui... El, el, el tenir una feina que o sigui negoci propi eh, negoci propi tots dos això, bueno, hi ha vegades pots dir o oh, pot ser un avantatge però no és un problema Clar. perquè quan tens la meïnada petita i tens moltes coses vull dir, bueno, és complicat perquè encara que tinguis algú que t'ajudi doncs, pues, bueno també hi has de ser no? i Vegades... Paginats, si els nens volen jugar a bàsquet o futbol i tenen partits, clar, els sí, pares no poden anar-hi. Sí, bueno, sí, ja ens miràvem de combinança, d'anar-hi... O sigui, també, per una altra part, tens un avantatge de que, de que hi ha vegades... A veure, si estàs treballant en una fàbrica, o mateix a les cinc no pots sortir, perquè clar. el teu horari està a la seta. Bueno, treballant així, deies, bueno, vita, avui tinc que anar a les 5 doncs pues mira, plegut i vaig a la cinc, no? però és clar, vull dir és, és, és complicat fer la combinació no? vull dir, a vegades hi havia dies que era complicat dies més dies més no? però bueno el dia a dia vas passant i vas fent i t'ho vas combinant i tot se va solucionant no? i tens una filla encantadora i a més a més una currante i a més a més una lluitadora pel poble que això està molt bé eh? se li de no vermella. <laughs> <Guarda -meu ningú? laughs> no, però algú té que retirar no? <ríe> claro, no? El que passa que diuen que som la primera generació que no podrem igualar o superar el nivell dels nostres pares. Les nostres pares Vosaltres ho heu currat molt, heu currat molt de tota la vida però heu aconseguit tenir uns béns pobles. O com a mínim, no? Me'n diuen, ficàvem un quilo al i al cap d'anar tenim un quilo 100.000 pessetes. Eh. Ara poses un quilo al i l'any següent tens menys, bé, mm. O un quilo 50 euros, no? Vull dir que no, no hi ha el rendiment, l'interès que tenies potser abans, no? O l'empenta, abans s'estava tot per fer. Llavors era més fàcil potser fer... Començar un projecte que anés bé, no no. no? Pues, doncs debatem-ho jo crec que no era més fàcil no? no. no. i ara, dir, que ara és més fàcil més... jo crec que ara, abans en teníem més ganes també, també, també tens raó Perquè... puede, no, i poder per una generació que no heu tingut de res i ho heu volgut aconseguir nosaltres com que hem nascut ja en moltes coses mm. nosaltres de petits o sigui, i principalment com ara jo que estàvem al pagès vull dir nosaltres vull dir, hi havia moltes carències vull dir la primera televisió que vaig veure a meu jo tenia 15 anys. Més i Vull dir, esclar, o sigui, visquies d'una manera molt més simple de la que es viu ara, vull dir, necessitàves moltes o menys coses, no? Però, però a més a més, vull dir, tu havies de lluitar molt el poc que tenies, no? Perquè a pagès, per exemple, a mi m'hi han ensenyat ja de petit que, bueno, que si no era regalor era ajudar amb el que sigui. Sempre estava agafat ja quan tornava d'escola, el que sigui, sempre estava agafat per cantor, no? allò que que d'això. Llavores, bueno, hi havia bastanta necessitat de fer coses, no? I, i la gent pot ser no ho sé, eh, pot ser sí que, que, que al final, vull dir, si tipusaues pot ser hi havia certa facilitat en conseguir els a -les, de les coses, però tampoc era fàcil, eh. Yeah. I ara jo crec que hi ha gent que... que, que el que passa que ara s'estudia més anys o el que sigui, però també la gent surt molt, molt més ben preparada. I quan arriben a certa edat que estan ben preparats, també hi ha, la gent, hi ha molta gent que es busca la vida i gent que, que puja amunt i que... I, no que tenia, tenia. I que això... Llavors, el que passa és que hi ha, hi, ha, hi ha molta gent, potser, que, que amb el problema aquest de les crisis i tot això també és una mica més difícil i a vegades... Però també n'hi havien de crisi, llavors. Segurament, segurament. El que aquesta ens sembla que és tan grossa no? i que la gent jove mai podrà marxar de casa i no podrà mai tenir la seva casa. El que, el que, que passa és que, que també ara també el joven ja està més bé a casa. També perquè tenim més llibertat, potser. No? Abans no si tenia tanta llibertat i la gent marxava de casa per poder fer la seva. Abans, si volia ser la teva, l'única solució que tenia és casar-te i marxar. No. Perquè si no, estaves... O sigui, no, però és que no podies fer ben res. Et deien, estàs a casa meu res a les meves normes, no? I a les 10 a casa. A les 10? Bé, sí, per dir-hi el... I ja tornem a les 4. I... A les 4 o a les 6. O avui no vinc a dormir. O avui no vinc a dormir, exacte. Vull dir que... La llibertat aquesta no hi era i, a més, no sé, és, és... Com ha canviat, però? En ha canviat molt. Temps, molt. No? Jo crec que s'ha acelerat molt. O sigui, jo crec que de la meva àvia la meva besàvia no hi havia tanta diferència que la meva mare amb mi. Saps que antigament no. potser no canviava tan i tant, potser tot plegat. I ara puh, ha fet un canvi tremend tot plegat. Dels nostres pares, els nostres fills, vull dir, els nostres pares, només sabien el que era una ràdio. Mm -hmm. I el telàfono... Bueno, en, la ciutat, en la ciutat ja penso que sí que no sé quants anys fa aquí és el telèfon en les ciutats però el telèfon pagès i així, eh, bueno... Hi havia encara pagès, no? Una, un telèfon en una casa i llavors te cridaven i naves a... Si no, no a Llenvitges hi havia el telèfon en l'hostal de Llenvitges Llavors, clar, si volies alguna casa, moment que vaig a cridar no? i s'anaven a buscar-la i la feien venir eh, No, bueno, no, no. A no, l'hostal no, no, se l'havia de viscut, buscar i ja feia un quilòmetre Deixa'm un recat, però l'hi punto i l'hi porto No? No ho sé, llavors, com que moltes vegades, exemple, si havia de donar un recado, com que anaves a buscar, per exemple, l'hostal, anaves a buscar el correu, Bye. a més a més tinguis una mica de botiga, i anaves un cop o dos per setmana a l'hostal, llavors et deixaven la carta o la nota o el que sigui, sí, anaves a buscar a l'hostal. I sí, mira, ha trucat eh, tal que, que el truquis a aquest talabre, llavors... Aquell lli aquí anaves, anaves ja i trucaues en aquell llibre del telèfon. Era molt més... O sigui, ara sembla, sembla impossible això, perquè a vegades amb molt mòbil... Yeah. Jo me'n recordo al principi d'haver immòbils que jo deia jo no vull... si sí, home, et poden localitzar sempre que vulguin. I me volien enreglar. I jo, no, jo no vull mòbil. I al final vaig acabar comprant i dius, Tots, i si no tens mòbil i truques a algú i no ho trobes, quasi que t'enfades. Sí, sí, I dius, ja. bueno, pot ser que estigui reunit, que tingui pagat, que tingui... I no, quan truques algú, vens que t'contesti... Ara, que a vegades ens hem trobat. Màxim, l'hem immediatès, no, a vegades? Ara de ser doncs, tot el moment. Clar, i a vegades és un moment, aquesta persona també té dret a passar un dia desconnectat. I, I, a, més, no. i a, més, a més, hem après a fer les coses a l'última hora, també. També és, també és veritat. Perquè, esclar, abans, quan sortí per exemple, quan érem joves, sortíem amb la colla d'amics, no? Uh, un diumenge, ja quasi quedàvem per l'altre diumenge. Mira, diumenge que ve, o dissabte que ve ens trobarem tal posto i farem això o farem l'altre. Ja ara et trucaves i t'hi trobaves i vies d'anar-hi perquè, clar, et podies trucar per anular-ho, no? Tampoc. Clar, ah, sí, no, la veritat no teníem telàfon, ah. doncs no ens podíem pas trucar, no? Llavors, el mateix veies entre setmana, perquè treballant o el que sí, et trobaves, però si no, ja sabies que el diumenge he a tal hora a caçar al centre, claro. o allà on sigui. Llavors, què passa? Que ara, ja el meu fill o la meva filla i allà a les 8 del vespre del dissabte li dic avui diu, no ho sé, ara em m'enviaran un mail sí. o a Facebook, no, ens connectarem sí. ara a el... Facebook, no sé què hem de trucar, no sé, i llavors cap allà a les 11 o quarts de 12 et diuen, guita, diuen, hem quedat que irem a tal puesto yeah. i a les 12 hi són, no? Sí, vull que dir, s'espera per què? Sí. Perquè ha... Clar, a més pots canviar de plans de cop hi ha un plan nou i ai mira, pues, anem aquí o anem allà que... Clar, llavors pots canviar el plan més de pressa vull dir, abans era més lent i, i la jo gent... recordo de quedar amb les amigues d'algun bar de Girona i si algun arribava tard trucava el bar. Ei, que arribaré més tard. Clar, clar que no podies trucar ningú físic perquè, clar, la gent estava esperant doncs, si voleu una a fombol o no a fumbol, i quedem d'aquí una hora però la meva mare no em pot baixar encara perquè l'autobús no sé què l'he perdut pues, i tocaves al bar sí, és i ara seria impensable. No? Ah, vale, quin heroi és? Un que castellà al final que Clar, és que com ho volia ser, si no hi havia més no hi havia més no. No ho sé, sigui, és diferent, no? I... i, i el... Oi, ser més difícil per la gent de la vostra generació i més adaptar-se tot aquest canvis no? Correus electrònics, no? Tot, tot el... Sí, bueno, això ens ha agafat un bel tard. Com sí. hi ha gent que ja hi intenta, però que és molt diferent. Jo vaig al meu nebó l'altre dia, Marc, o la Marc al sud és d'aquí, jugava, estava a casa i jugava a fer un PowerPoint sobre el Barça i el Madrid. i el PowerPoint ho vaig aprendre a fer de la universitat, sí, sí. de com fer-lo, per com presentar informació, que és, és una manera de, de gestionar pues, com entra la i estava jugant a fer un playerball, bueno, un nen de 8 anys, 9, i dius, uala, ah. no? I ja, pom, pom, pom, pom com, com, com si fos, com si estigui buixant en un paper i un llapis, no? Però tens que comptar que nosaltres vam, vam... Bé, bueno, la màquina d'escriure sí que hi era, però la calculadora la vam veure descobrir, no, de la calculadora, perquè, vull dir, van sortir les mecàniques que tenien les botigues, i llavors hi ha la calculadora petita, enxufar bló de piles, a veure, com fa que hi ha, 35 o 40 anys... Sí, sí. no fa més a partir d'aquests 40 anys cap aquí ha anat nascent allí de tot. Vull dir, ha, anat, ha, anat, ha fet un canvi molt important molt. No? ha sigut una evolució molt i molt bèstia no? com internet jo recordo que el principi de mirar internet i ara jo me'n vaig de viatge i compro un bitllet per internet no se m'ocorreix anar a l'agència a buscar el bitllet i abans, si no a la gent no aconseguies res. No, no, i, i quan jo era petit al col·le no teníem, no fèiem servir ordinadors. I jo recordo una professora que ens va dir, d'aquí uns anys haurà de tenir tothom internet. I li vam dir, però tu estàs boja, com vols que la gent tingui internet a casa seva? Això als col·les valen, no? o les oh, biblioteques, sí, sí, sí, però llocs... a casa, que, que, per què ens servirà internet? I ara sembla que si no en tens estàs sí, sí. es a casa i a vegades per cuinar. Dius, ai, què cuino? Tens, mira la televisió... Ah, vale, veure, aquesta recepta, pum, la poses, o la poses al YouTube i te la fan, i llavors sí, la copies, sí. o te Vull dir mi... que és una passada, o si sigui, ho fas servir per tot. Hasta per mirar programes de televisió que no has pogut veure... Sí, sí. És que és molt millor així, no pas mirant un a vegades, no? A la tele. És jo... una locura, no? A veure, a veure on t'anirà a parar, no? Perquè això va canviar molt de pressa, perquè sí, sí. d'aquí a... anys ens en riem d'aquesta conversa. Evoluciona molt de pressa, eh? no sé, esclar. Llavors, dius, el que m'estaves preguntant, llavors, això genera que la, el, el jovet pugui evolucionar més o menys? Això és esclar, té, molt, té moltes més, m -m -més eines. eines per evolucionar. Sí, sí. Nosaltres havíem d'evolucionar pues, pues amb les eines que teníem, però és que ara n'hi ha moltes més. Llavors dius, en realitat és que és més difícil o és que ja tenen tantes coses que tampoc hi ha la motivació a molta gent? Ja. Yeah. Clar, jo yeah. el que m'ho pregunto ja a vegades, no? Ja. Yeah. Vull dir, no ho sé, el mateix, no, no, sí, és veritat, el mateix vaig equivocar-me. La, la tendència genèrica moltes vegades és de, de la gent... Pff, no? cansats, es relaxa, es relaxa. Es relaxa abans de començar, no? Dius, es, es relaxa, sí. No ho sé. A veure què passa, no? Anirem observant. Ja, no. A, veure... A veure, el que està clar que el jovent no està bastant perdut, tampoc aviam, la gent segueix tinguent inquietuds. El que passa és que es mouen de manera diferent i llavors la gent gran diu que aquest jovent d'avui en dia... Però això ja m'ho els teus avis. I els... Sempre s'ha dit, no? Aquest jovent d'avui en dia... Bueno, però esclar, és, és que cada generació... Té el seu jovent. Té el seu jovent, i quan el jovent és jovent, el, el, el, tant dels, dels nostres avis com dels, dels pares o dels meus àvis. La joventudia fa una part d'aquesta locura. No, quan mica. era jovent, era jovent. El que passa és que dintre les seves possibilitats hi hagi seu món, no? <laughs> hi havia jovens més rebels o... No, hi ha molts tipus de persones. No, o sí, sigui, els nostres besàvis, el mateix si un, un jove agafava i anava amb uh, bicicleta a Girona deien, un dissabte al vespre li deien aquest animal on va no? que sé. No? era una locura molt gran i, era una bruesa, no? I en canvi ara pues, jo què sé n'hi ha un que agafa la bicicleta i se'n va esmorzar no sé allà vostè no. era que era el, el bici torni. i torni no no i no passa res ficarem una cançó dels Beatles perquè portem estona parlant i el, i el públic i els oients decideixin relaxar una mica al cap He tirat la hate suit dels Beatles la disfrutem? Don't make Aquí seguim en directe, parlant amb en Robert Pereira i la seva filla Elena, i ara estàvem comentant els canvis que ha efectuat Quart. No? Tu, Robert, has vingut aquí fa 30 anys, has vist tots els canvis, de i per veure, perquè aquest poble, en 10 anys, ha fet un canvi que no ens... Bueno, en 20, no, potser, els últims 20 anys, és quan ha canviat més. Sí, suposo que els últims 20 anys. Home, jo quan vaig arribar a Quart, eh, tot el que és el poble, bueno, per començar, que ha crescut molt. La urbanització aquesta d'Almeda era l'única que hi havia en algunes cases. L'altra urbanització de tota la zona aquesta de, del carrer de dalt, el carrer Modega i tot això hi havia poques cases i després el quart nou jo me'n recordo el quart nou. que el quart nou no sé quin any es va fer però jo recordo quan se, que se feien els carrers i van començar a construir però vull dir Fa 30 anys em sembla que no, no estaven ni feta l'organització del. Cor, no? Llavors s'ha crescut molt. Oh, bueno, el que té a Boquari crec que ha canviat és que abans érem a una ciutat dormitori i prou i ara, clar, molta gent jove, hi ha dues escoles, ja guardaria, la gent per buscar un lloc més tranquil per viure, que no sigui Girona, i viure a Quari. Hi ha gent jove que s'involucra més en activitats del poble i es comença a fer una mica més de pinya, perquè jo me'n recordo de, de més petita, que tampoc passejaves... Tu del carrer principal on hi havia les botigues, les carnisseries, Cal Niño, tà i no hi havia lloc ningú lloc pel carrer. Sí, només hi havia la carretera i com perquè l'escola tampoc hi havia, bueno, hi havia l'escola en equinuntària de sí, la ràdio. Exacte. Sí, sí. Amb, però l'escola aquella, de Santa Marita, perquè era. Es va fer també, no sé quin any es va fer, però jo recordo quan s'ha fet també. Hom, i entot hi l'estan nou ara, allò no existia. Bueno, allò era un... No? Sí, estava urbanitzat. Està ja. Era una un xilmeda, però que està nou de dintre sembla que sigui tot l'edifici nou, però clar. Era un camp. L'azuinera sí, sí. vale. un... bueno, per eh? exunier, ja hi era. Els carrers hi eren. El carrer clar. Clar. Hi eren eh? I el garatge Pito de darrere ja hi era, també, ja sí. fa molts anys. El garatge Pito ja hi era, sí. Clar. El que passa que van bueno, havia moltes menys cases ja urbanitzat, però estava molt menys construït, ja ha crescut bastant. Després, el, el, el que és tota la zona de la carretera... El, el passeig no hi era, aquest passeig que hi ha ara, bueno, jo recordo que allà, o sigui, a davant de, hi havia una mica de sereix i era tot terra, fins aquí a la carretera. Ostres, ja hi havia una mica d'emplar, però tot terra. I allà cada cop que passava un cotxe s'aixecava una bolseguera. Ostres. I llavores es va acabar ja reestructurant tota la zona a la carretera, perquè, a més a més, no tenia, quan jo vaig a maniguar no hi havia aigua, no t'ho de pou. Ah. O sigui, a veure, hi havia aigua ja en el poble, però allà dalt, en, en allà a la, a la, a la carretera de Girona cap a cap damunt no hi arribava. I em sembla que sí que hi havia zones que ja hi era, però hi havia molta zona que no. Van fet, els meus pares viuen al mig del bosc i encara tiren de pou. Ja. Allà, llavors, no llavors van pou. Llafar, van, van, fer, van obrir tot, tot, tota la zona de la carretera, van posar les aigües noves, van passar l'aigua, van passar... Uh, telàfonos i tots els serveis i llavors va ser quan se va fer les escenes va fer el passeig i es va asfaltar tot però això ja era molt més cap i no sé com fa que has fet això a 15 anys no, és... jo me'n recordo bé, o sigui que ha de fer poc tu has entrat a l'escola d'aquí quart sí, sempre? sí, sí, jo sempre però jo havia anat a la llar d'infants on hi ha ara l'estació jove al carrilet ah, sí? i el meu primer any de llar d'infants va ser allà Ostres. i llavors ja la van traslladar aquí a, la, a sota l'ajuntament diguéssim, que ara no. hi ha ajuntament perquè sí, a l'ajuntament però sí, és veritat sí, sí. Però jo havia anat allà, jo me'n recordo, allà. I llavors vas anar a Girona? No. A l'institut, de Girona? A l'institut vaig anar a Caçà. A Caçà. Sí. Clar, jo a la meva època tots anàvem cap a Girona. De fet, tota la gent de Caçà, inclús, t'anàvem mm. cap a Girona. Oh, de Girona, vull dir que era el que recollia tota la gent dels municipis. Mm. Clar, i jo em dic, el no n'escola sí, sí. aquí, quan vaig conèixer més gent a l'institut de quart, que no pas de petita per jugar al carrer. Ah. Perquè jugues més amb... Clar, clar, però aquí érem poquets perquè jo, jo sóc del 85 i quan jo vaig començar l'escola el pervolari ho van fer junts els del 84 i els del 85 anàvem barrejats al pervolari, sí. de poquets que érem. Ostres, com canvia de plegada. Eh? Sí, sí, sí. Home, aquest poble d'habitants sols almenys es deu haver... Quants n'hi ha, més o menys? No 2.500 per allà, crec no Tot el sé. municipi, eh? En... Vale. En qua... crec clar, que quart, crec que de, fet, de, de, de geogràficament, és bastant gran, no? Perquè t'agafa Montnegre, ja. t'agafa Palaldunyà, la Creueta... L'extensió, sí, sí. no? És bastant gran. Jo 30 anys enrere no sé si n'hi havia gaire més de Imagina mil. Imagina't. O mil i pico, suposo, sí, però no, penso que no sé. Vull dir que, esclar, s'ha doblat o triplicat. Que clar, sí. clar, clar, clar. Bueno senyor, ja quasi s'acaba l'hora Fiquem la teva última cançó, que és una altra cançó de la trinca Anem començant amb la trinca i acabem amb la trinca Recordant aquelles festes embalats Que veiem com la salsera popla Voltant amunt un avall i ballant amb l'Imma Doncs No? <ríe> <ríe> moltes gràcies Robert per haver vingut, moltes gràcies Elena Per ser aquí amb nosaltres i que he fet aquesta Petita tertúlia i te convidré un dia i te farem un homenatge A la teva persona, tu sola Vale, però d'aquí uns dies eh? no, sí, no, no, no. <ríe> Quan em fa falti el colló, sisplau, Elena, plau. Gràcies. Pues, moltes gràcies a tots i fins la setmana que tu, ve adeu Ja cer'amo net de vos que et fem una cançó Ho sempre tin tenia una filla tenia 15 anys i encara no fila es treballrà la pala no fila tot no. 8. Quart FM, 101.0 Comença Deluxe Day en 3, 2, 1, ja! Yeah!